Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaku dan istighnu dan istaghfiru dan ngugut Allah dari syiror amfusina dan dari siasat amalina. Mie hadih Allah, fala mudzallalah, wae mudzallahu fala hadi lah. Ash'hadu an la ilaha illallahu wahadahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa am'aba Fadil Ustaz Sayyidullah Zahar Hadirin dan hadirat sekalian Pertamanya saya ucapkan Tani Allah kepada Tuan-Tuan Yang mendapat kerajaan-kerajaan di Tuan-Tuan Berhati ke ni Kitab al-Mansurat wal malah Kitab al-Mansurat maksudnya kitab yang Memetik benda yang berbagai-bagai. Misalnya al-Hadis, maksudnya hadis yang tak kira di sana sini dia petik Ini merupakan kitab yang akhir di dalam Riyadus Salihin. Di mana al-imam Al-Nawawi Rahimahullah Dia ambil hadis yang macam-macam Tak ada tajuk dah buku Dan Wal-malah-malah ni maksud benda yang Dianggap sebagai menarik Dia rasa signifikan Untuk diletakkan dan tajuk ni, tapi tajuk nak buku tak ada Apa sahaja hadir-hadir Baki sebelum ni Dia masuk di dalam Di dalam bar Dia masuk dalam bar Okey, al-Nawas bin Saman radhiyallahu an. Nawas bin Saman radhiyallahu an, Sam an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saman bin Khalik ialah bapa Nawas ni Ia juga sahabat. Dikatakan beliau pernah datang berjumpa Nabi dan Nabi bagi hadiah nasri pun Nabi kepada dia bagi keadaan selepon ini Tak banyak Ahli-ahli uh, sirah Yang menyebut tentang Sejarah An-Nawas bin Sama'an Tak banyak Ibn Hajar cerita sikit uh, Ibn Abdul Bar Cerita sikit Tak banyak cerita tentang dia Dan tentang bapa Tapi hadis ni Dia ada riwayat Antaranya dia meriwayatkan hadis ni. Hadis yang mana berada di dalam sahih al-Imam Muslim. <tuh> Kata Qatanawas, zakarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dhat ghadah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu Pagi nabi SAW cerita tentang dajal tentang dajal perkataan dajal dajjal dalam hadis ni maksud dajal yang yang muncul pada akhir zaman orang Arab guna perkataan dajal untuk merujuk kepada kaki dusta ataupun khabar yang tidak benar sebab itu di kalangan Alul alul hadis. Apabila dia nak hukum Rawi Dia marati buruah Siapa yang belajar ilmu hadis, Mertabak-mertabak rawi Sampai mertabak yang last Kalau Ibn Hajar dia ada 12 mertabak rawi 6 mertabak rawi yang diterima Dan 6 mertabak rawi yang ditolak 6 mertabak mertabak yang akhir rawi yang ditolak itu Antara kalau dimaksifat dia kata Dajjal Dajjal ni maksud Kaki bohong habislah Apabila orang-orang kedah jadi ahli hadis Mereka kata Dajjal <laughs> Jadi orang-orang mereka ambil daripada ahli hadis Dajjal Dajjal maksudnya Orang Melayu guna jerak Dia kata Han jangan duduk pedajah aku maksud Han jangan duduk temerang aku lah Kan Oh, dia berdajar ya. Maksudnya dia berdua-dua Perkenalkan abis-abis Nabi SAW Sebut pada suatu hari Berhubung dengan Dajjal Fakhafadha fihi Waraffa'ah <Suluh> Hatta dhanan nahu Fi ta'ifatin nakhl Fakhafadha fihi Waraffa'ah Ulama' ulama' ad ni Dalam syarah ad ni dia Tak apa pasti maksud Khafadha fihi Wa raffa' Sebahagian kata Mungkin maksud Nabi cerita tu Nampak macam Nampak macam Khafad ni dia rendahkan Rendahkannya dan angkatnya Boleh jadi maksud rendahkannya Dia jadikan cerita ni Nampak macam dajjal ni tak penting sangat Insignificant walraf' kadang-kadang diceritakan tu nampak macam penting macam signifikan macam penting boleh jadi boleh jadi juga wa khaffadha fihi bermaksud nabi rendahkan suara dan nabi angkat ini masalah rawi. Dia, masa dia cerita tu. Masa dia kata, baginda merendahkannya, dan mengangkat. Kita tak tahu. Dia rendah, dia angkat tu. Mendah apa? Dia angkat suara apa? Dia rendah, ang, rendah, rendah suara apa? Dia angkat kisah tu apa? Dia rendahkan kisah tu. Kita tak tahu. Tapi salah satu boleh jadilah. Makna ni salah satu boleh jadi makna ni. Ha? Salah satu. Hmm? Ini juga masalah pada hadis-hadis. Ha? Terutama kadang-kadang hadis-hadis hukum. Juga ayat ayat Al-Quran. Dan segi bahasa kita faham Tapi dari segi maksud kita tak faham Apatah lagi apabila tidak disyarahkan Maka apabila datang orang kemudian syarahkan hadis itu Maka mereka akan ada beberapa pandangan Kalau ia membabitkan masalah hukum Kadang-kadang maka berlakulah perbezaan pandangan dalam hukum Maka ini sebab berlakunya perbezaan pandangan ha? Bukan kerana tak tahu hadis. Hadis yang sama Tapi tafsiran yang yang berbeza Ha? ada yang sama tapi taksiran yang berbeza hatta janallahu fi taifati nakhli sehingga kami sangka dengan nabi duk cerita tu kami sangka bahawasanya dajal ni duduk dekat dengan kebun kurma kerana cara nabi gambarkan tu rasa macam ih eh, tak jauh dajal duk adalah kut sahabat ni dia very excited. Jadi bila Nabi cerita dia begitu tertarik. Jadi dia pun dia pun pak anak dekat-dekat eh, kebun ni ada dajal itu dicari. Macam itulah lebih kurang perasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Falamma ruhna ilayhi bila kami pergi kepada Nabi SAW alaihi Kami pi bagian sahabat ni saat jumpa Nabi Nabi tahu tengok dengan cara Nabi tahu bahawasanya ah, depa ni duk excited nak, nak cari dajal eh? Nabi tahu Tentulah ada benda yang Nabi tahu jika Allah Taala bagi Nabi tahu Ada benda Nabi tak tahu Ada benda Nabi tahu kerana Nabi tengok pada riak wajah Nabi tahu kita jangan ingat macam semua orang Bila dia cerita tentang Nabi Bagulah dia sangat suka Nabi Tapi dia ingat Nabi ni macam Tuhan Semua benda dia tahu Nabi bukan Tuhan Inna ma ana basyar Sesemuanya so, aku manusia Kata Nabi Sebab tu Nabi kata Inna kum takhtasimuna ilaih Fala'ala ba'dukum yakun Alha nabi qawlin minba Aubi ujjatin minba kamu berkelahi wakmari hujah pada aku. Berkelahi, bergaduh. Berleza pendapat, wakmari pada aku. Sebahagian kamu lebih fasah pada sebahagian yang lain. Maka aku putuskan hukum. Nahwa masami'at. Berdasarkan kepada apa yang aku dengar. Faman kata'atu lahu min haqqi akhihi. Fa innama kata'atu lahu kit'atan bin an pada ta'ala sesiapa so, yang aku bagi benda padanya, yang bukan hak dia tapi kerana dia pandai cakap maka sesungguhnya aku potong untuknya, daripada potongan api neraka, dia jangan ambil kata Nabi maksudnya, orang maik kepada Nabi SAW Nabi dengar hujah Nabi kata sebahagian orang aku bagi benda kat dia, kerana dia cakap betul dia cakap pandai, tapi dia tidak hujah tidak di pihak dia, kebenaran tidak di pihak dia Nabi kata sesungguhnya Aku bagi padanya potongan daripada api merafah Jangan diambil. Nabi tak buat Bila ramai kat Nabi Nabi test pegang hang salah Dia betul Nabi tak buat Tuhan tak bagi yang Kalau Nabi buat macam tu Tak ada qadi Tak ada hakim Selepas tu Yang boleh tiru, Yang boleh nak mencontohi Nabi Alaihi Wasallam. Wa ala. Semua orang kata Nabi tak peralah Dia ada power boleh test Dah dah Semua orang berdasarkan proses Maka semua orang macam tu. Kalau orang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi putih ketahan betul. Padahal kita tak betul. Nabi kata sesungguhnya awak mengambil potongan daripada pinraga. Jangan ambil. Macam mana kalau kita pikak hakim, hakim bohong. bukan hakim bohong. Hakim putus berdasarkan kita. Karena kita sewa, kita ambil kita haya, satu lawyer yang pandai walaupun sebenarnya kita salah. Kita ambil hak orang lain. Sesungguhnya kita ambil potongan daripada api neraka Potongan daripada api neraka Ini je Walaupun atas-atas kita menangkis Nabi kata ambil potongan daripada api neraka Kalau hak Nabi pun potongan daripada api neraka Kerana kita pergi kecoh Macam mana kan hak main daripada bukan Nabi ha? Yang main bukan Nabi ha? Nabi tapi langkah ni, sahabat mari Nabi SAW tahu Kadang-kadang ha, mereka, Nabi kata Masha' Ah ha, Nabi kata, apa cerita kamu ni? Ha, apa cerita kamu? Dia orang datang Nabi kata, Masha' nukum Nabi kata, apa cerita kamu? Ha, tengok, Nabi tengok orang Kali duduk kalut, dajjal orang Ada orang dia memang Minat benda ke depan Benda ada depan mata dia Dia tak tak tahu lah ada mazhab-mazhab mazah ataupun ada aliran-aliran yang macam tu. Macam Aminah cerita, cerita hak dia tak nampak. Cerita hak yang, benda hak yang aman, apa akan berlaku tahun depan, dulu kan ada heboh pada bulan Ramadan akan dengar satu suara yang kuat, semua orang dok. Hak benda hak dok ada dia tak sibuk, hak nampak dia sibuk. Ada orang dia dijeleh. Ha? Kalau kita sebut benda yang ada fakta tak apa. Ni kalau sebut benda yang tak ada fakta, orang cerita akan bilang. Nabi cerita, yang ni Nabi cerita. Mereka tanya Nabi, apa yang Nabi cerita? Benda ada fakta. Cuma dia tak jelas tentang apa yang Nabi cerita, depa main kepada Nabi. Qul ya Rasulullah, zakaratal <Sessizukat> dajjal al zakaratal dajjal ghadan. Fakopat tafihi warafat, hatta ghanennahu, fi qaifat nakh. Rasulullah Aladzim Rasulullah sebut perkata jaw. Eh? Rasulullah sebut perkata jaw. Ini sekali lagi dia menggunakan perkataan yang sama. Fakopat fakopat tahu fakopat tafihi Kamu angkat dan kamu kamu kamu rendahkan dan kamu angkat. Boleh jadi Nabi rendahkan suara Boleh jadi Nabi angkat Angkat suara Boleh jadi makna yang tadi Sebahagian telapsir Boleh jadi Nabi, Nabi tunjuk dia macam insignificant Boleh jadi Nabi tunjuk kadang-kadang macam Very significant So dia dia macam penting kadang, -kadang nampak macam tak penting Tapi bila dia, dia sebut macam ni Kita macam faham macam Dia maksudkan Nabi mungkin ramai Nabi ceramah dulu Orang sahabat ramai tapi mikrofon tak ada Mikrofon tak ada Ada satu Satu Sahabat ada di dalam belakang tak dengar Dia pun nak tanya lah Tak apa dengar, tak jelas Ada satu penceramah daripada Singapura Dia kira minat wali ya Semua orang wali Dia kata kalau wali ceramah Tungkat semua jadi mikrofon Webah <tuh> Ada penceramah yang terkenal di kalangan para ulama seperti Ibnul Jauzi dikatakan kalau ceramah sampai sepuluh ribu orang dikatakan pemirsa itu yang baik ceramah yang sudah kira cakap ceramah orang yang yang <coughs> yang red tulul, ha? yang yang hati, hati lunak bila oh, bila orang dengar tariq ha? tariqul kulub dia melunakkan hati bila dengar ceramah Ibnul Jauzi. Itu pun orang pernah sampai Kita kena tahu Ada perbezaan Masa Contoh, kalau bangun tengah malam Duduk di negeri yang Tak ada pembangunan Orang bisik Jauh pun kita dengar Sikit-sikit Tapi oleh kerana Dunia ni Dah Poluted hmm. Dengan macam-macam Sound Bunyi Kita tak ada Bunyi reta sama, bunyi mesin Jadi macam-macam bunyi Menyebabkan kita tak dapat dengar sekarang Tapi kalau kita pergi Di tempat Hatta di satu tempat Di dalam negara ni ke, di mana-mana Yang mana pendalaman tengah malam Semua kita dengar Sunyi Orang cakap pun kita dengar Kerana suara Tak terjemah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada jentera, tak ada apa. Apabila cakap memang orang dengar. Apabila tinggi ada kuda, ada apa. So kita kena tahu konteks di mana kenapa cakap boleh dengar, ha? cakap boleh dengar sampai ke belakang. Tu pun sahabat tak dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa jelas jangan sebelahan sebagai apa yang Nabi cakap Dia kata fazananna di taifat Nakhul kami sangka bahawasanya dia berada dalam kawasan kebun kurma, ha? kebun kurma. Pasal Madinah ni banyak kurma. Jadi bila sebab tu Nabi bila sebut bila dia sebut tentang zakat, Nabi sebut kurma, Nabi sebut kurma, Nabi sebut uh, Bali, Nabi sebut Gandung pasal itu. Bila Nabi sebut tentang arak, Nabi berkata Innamal khamr min hataini syajaratain Mereka saya sebut dulu So semuanya arak daripada dua jenis pokok ni Iaitu kurma dan Tamar dan anggor Sehingga timbul Perbezaan mazhab Adakah selain daripada tamar dan anggor Kalau dibuat arak Dianggap arak ataupun tidak Pasal Nabi kata Sesuanya tamar daripada dua jenis ni kalau lain daripada tamar Sesungguhnya Arak daripada dua jenis ni Tamar dan anggur. Jika lain daripada tamar dan anggur, Orang buat arak Umpamanya arak daripada Beras Ataupun arak daripada Apa lagi Mari kita boleh buat Arak yang terbaik dalam dunia ni, betul tak kita tahu. Bisa cakap ya, dia akan kita minum. <laughs> ialah awak daripada Sirat, Siraz, Siraz, begitulah. Siraz tu ialah Siraz, uh, Siraz, Siraz, Shiraz, Shiraz tu ialah wilayah di Iran, Asfahan, Shiraz, sekarang di Iran. Orang Persia pandai buat sehingga nama awak barat tu masih dipinjam daripada nama nama empat nama awak pasal persi. Shiraz. Tak payah fikir gila. Begini saja. Sebab tu tentulah lebih duduk di hotel, tuan, -tuan, -tuan tengok, hotel-hotel yang mewah dia akan tulis Shiraz. Maksudnya itu the finest wine kan, yang yang baguslah kan. Okey lagi pakai lebih canggihlah. lah. satu pengetahuan general knowledge. Nabi kata arak daripada dua jenis pokok ni, iaitu tamar dan anggur. Ulama Khilaf di kalangan ahli Kufah, mereka kata kalau tamar dan anggur, bukan tamar dan anggur, lagi tak mabuk. Okey. Ini mazhab ahli kufah Tanya kritiknya. Dan kita lihat juga sebahagian mereka membenarkan Uh, nabis Membenarkan Nabis Nabis Dia nak macam ayat tapah eh. Minum sikit tak apa Minum banyak dia mabuk Maka ada wakil bin Jarrah Umbam mana, Dia kata Nabis tak apa Bahkan dia kata ini lebih halal daripada ayat Sinifurat Haa Ah, al Imam Ibn Kaim, al Imam Az Zuhdi kata alangkah baiknya jika dia tak minum susu mengelakkan yang sebuah itu baik. Warak itu agama mau suka. Tapi dia, pakainya mesti uluakir. Macam mana nak cari tokoh seperti Wakir, empat. Walakin al wal katu alim laiu ketada. Tapi kesalahan orang alim tak boleh ikut. Ia, pasal dia dia kata Nabi tak boleh Az kata Uh, tapi Al-Kufah Kerana dia lihat Dia faham literal Tentang hadis tu Selagi bukan daripada Tamar dan anggur. Okey Tapi majoriti umat Islam Berpendapat bahawasanya Apa saja Nabi cakap Tamar dan Anggor Kerana Nabi bercakap dalam konteks Madinah Sebab tu dia faham, faham Memahami teks Dan konteks Nabi dah nak syarah kat orang Madinah Nabi kata arak daripada dua pokok ni. Tapi bukan menafikan kemungkinan untuk arak di dihasilkan daripada yang lain. Okey. Fa qala ghairu alaikum. Selain daripada dajjal yang lebih aku takut kepada kamu. Nabi kata selain daripada dajjal aku lebih takut kepada kamu. Maksudnya ada lagi benda lain yang aku takut selain daripada dajal. Pesan Nabi masih ada masa tu. In yakhruju wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum. Jika dajal itu keluar dan aku masih ada, fa ana juhu dunakum. Maka aku adalah orang yang akan I will defend you against him. Maksudnya aku akan mempertahankan kamu untuk lawan dajal. Kalau Nabi masih ada. Tapi Nabi tak ada. Dajjal tak keluar pada zaman Nabi, eh? Nanti panjang kita akan tengok cerita dajjal ni. Hadis ni pun kita tak leh baca habis Karena dia panjang kita akan baca sikit ni eh, sebab Wa in yakhruj walashu <tif> bikum. Jika dajjal keluar dan aku tak ada. Fam rumun haji junasihi maka setiap orang jadi penahan, jadi defender untuk diri dia sendiri. Setiap orang jadi bela diri dia sendirilah. Nabi kata kalau aku ada, aku pi lawan dajal. Aku akan berhujah untuk menghadapi dajal, dajal. kita kata dajal lah sebab so, orang perlu hadih-hadih juga. Dajal, aku akan lawan dajal? Tapi kalau sekiannya aku tak ada. Kamu semua kena lawan diri kamu. Wallahu khalifati 'ala kulli muslim. Itu khalifah aku Bagi setiap orang muslim Khalifah ni apa? Maksudnya apa? Allah lah yang akan Maksudnya Allah lah yang akan jaga kamu Dari segi literal bahasanya macam Allah lah yang ambil tempat aku Untuk melihara kamu Bukan maksud Allah tu Nabi berkuasa macam Allah Tapi lagi literal maknanya Macam itulah Maksudnya kalau aku tak ada Macam kita lah kata kalau aku tak ada besok ni aku harap tuhanlah jaga hangpa bukan masuk kalau aku ada tuhan tak perlu tapi maksud hangpa kena lawan sendiri doa kat lah ha? sebab tu kita bila doa allahumma antasahibul fisafar wa khalifatu fil aal kita doa doa musafir ya allah engkau lah Tuhan punya musafir dan khalifah kepada keluarga yang ditinggalkan bila kita tinggalkan keluarga khalifatu fil kita kita minta allah tolong jaga family kita kan Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali salihan matraba Allahumma awin 'alaina safarina hadha wa qwi 'anna bu'dahu Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahad agikak okay, sibot Allah kan Allahumma inna uh, albirra wa taqwa Allahumma inna nas'aluka Fisafarinna adha albirra wa taqwa Ya Allah kami minta padamu Dalam musafir ini albirra wa taqwa Ke Kebaikan dan takwa Wa minal amalin salihi ma tarda Da'amalan kau korat Allahumma hawwin alina safaran adha Ya Allah mudahkan musafir kami ini Wa tuya anna bu'dahu kalah kejauh anda Bagi kita rasa dekat Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahl. Ya Allah engkaulah tuan punya musafir dan galang ganti kepada ke keluarga yang ditinggalkan. Tu orang baca doa musafir Itu bila kita nak keluar. Ha? Di, uh, uh, saya tengok kat penerbangan Arab Saudi baca, dua tiga kau terbang masa Malaysia pun baca kat Ada islamisasi pula ada lah. Cuma pilihan raya tak Pilihan raya pun sebenarnya Terpulang pada taksiran Masing-masing lah Pilihan raya Saya tadi cakap Dengan Dengan dengan, dengan pengurusi ideas ada uh, Panel ideas One second, one jump Dia permahati Observer Untuk pilihan raya Hmm, buat saya punya kali, baguslah. Maksudnya dia kritikal bila bagi pandangan. Uh, saya dapat simpulkan bapak mendoakan. Lah. Pertama, memanglah kita setuju ada berlaku proses yang tak adil di sudut media tak adil. Ada orang dapat apa duit yang berlebihan. Berada, saya dengar, kena sumpah pantu jadi kena sumpahlah wallahi rabbil ladhi wa tallahi dan sumpah apa sumpah tu larang nak tak pakai wala taj'alullaha rubbatan liaymanikum at ta'antabaru wa wa tattaqu wa liaymanikum jangan kamu jadikan Allah itu urdatan liaymanikum sebagai penghalang kepada sumpah penghalang untuk kepada sumpah-sumpah kamu sumpah. sumpah. Jadi kita Untuk kamu berbuat baik Jadi Sempuah tu tak pakai Sepatutnya Apa nama uh, Dah ngaji Sempuah habis Sebagian sempuah maya mula. Itu satu hal lah tak Tetapi proses itu sendiri Pada saya harap, Proses itu sendiri telah berlaku Dengan yang mana yang mengundi tu Ayat lah, mengundi ya dan kata dia laporan yang kata bangga di sana sini tu ada satu dua dua empat lima laporan tu, tapi tidak menurun tidak menurun dan blackout yang orang kata tu tak tak berlaku tak ada tak ada tempat yang orang disebut ada semua orang sebut tapi orang tak boleh sebut di mana tak ada uh, tak ada jadi so kita kita ni apapun sebagai penilai kita kita kita kita berpegang pada fakta lah Yang ada dah lah, yang tak ada dah, dah lah Jadi rakyat Malaysia telah mengundi Menyentuh, keputusannya Barisan Nasional lah. Tetapi Popular vote majoriti rakyat Telah mengundi paketan rakyat Yang tu ya Jadi taniahlah Barisan Nasional kerana menang Merintang dan taniahlah paketan rakyat Kerana dapat popular vote Popular vote tu dia lebih pun Saya ingat berapa 300-400 ribu 300-400 ribu Majority juga lah Tak apa Boleh cuba lagi Sapa-sapa yang masuk jugalah. Ada juga orang kalah Kawan-kawan yang bagus Kecang Datuk Syafu di Kalah Itu dia kalah BN Okey Nabi kata, Innahu syabun qatab Dia adalah satu orang lelaki yang Rambut dia kerinting Seorang muda yang rambut kerinting Qatab ni dia Dia betul-betul Kelihar Kerinting kan Rambut yang begitu kerinting Ainuhu kafiah mata dia apa buta sebelah cemelah kafiah ni <laughs> mata macam nak tersembul uh, dalam hadis uh, mata dia aqwar al-ain al-yumna dajjal ni hak buta tu sebelah kanan sebelah kanan mata dia dalam sebahagian riwayat hadis dia sebut 'inabah tafiyah uh, 'inabah tafiyah 'inabah tafiyah ni maksud uh, uh, anggur yang kecut noh mata bukan bukan mata buta sebelah ni sebelah tu tutup, sebelah terbuka tu mata dajang ni Cuma nampaklah tafiah ni Mata yang kita tahu Mata yang tak nampak Kita tengok orang semua mata terbuka kan Tapi kita tahu mata dia tu tak berfungsi Kita tengok tahu mata tu tak nampak ah. Mata tu tak nampak Nabi kata, dia Ka'ani Usabihu bi'abdil azza bin qatan Seakan-akan aku boleh Aku boleh bandingkan dia ni macam dengan Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan ialah tokoh dalam masa jahiliyah, mati semasa jahiliyah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah s.a.w dia sebut Rasul Nabi kata bainan ma ana naim atwafu bil Ka'bah fa idza rajulun Adam sab uh, sabtu syar sabtu syar Kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang atau yahrqu ra'sahu bil ma masa aku dok tengah tidur aku nampak aku tawaf ka'bah aku tengok uh, satu orang lelaki yang sabtu syar yang rambut lurus dia dok tengah basuh rambut dia dia pun kata Isa bin Maryam tu Isa bin Maryam Kemudian Nabi tengok lagi waltafattu faida rajulun jassim ahmad. Kemudian aku tengok paling pula aku tengok satu orang gemuk rambut dia kulit merah ja'da sya'ras rambut kerinting ahwarul 'ain dan mata dia buta sebelah ka'ana aynu 'inabat 'inabat tafiyah yang tadi kata tadi seperti mata dia macam dengan anggur yang kecut hadhad dajjal ini dajjal nabi kata dan aqrabun nasbi syabahan bihi ibn Qatan rajul min min khuza'ah dan orang yang boleh perkataan dekat nak sama Muka dengan Dajjal ni Ibn Qatan Yang ni Abdul Uzzah bin Abdul Qatan Daripada Khuza'ah ha, Dia dah mati dah Nabi Masa Nabi dakwah pun dia dah tak ada Dia mati zaman Jahiliyah lagi ha, Dia Mata dia macam tu Itu Dajjal Nabi SAW beritahu ha? Dia belak-belak-belak-belak kanan Mosyidah yang dah mana? mana? Kanan-geri Haa? Pasir apa siapa? Pirate ramai yang mata sebelah butuk tu. Besok tu Dajjal. Lah. Pirate of the Caribbean. Okey. "Fa man adraka minkum falyaqra' alayhi fawati' al-suratil kahf." Siapa yang jumpa Dajjal, maka baca pembukaan surah Al-Kahf. Nabi bagi petuah. Satnya kita huraikan sikit kenapa Nabi suruh baca, suruh baca surah baca surah Al-Kahf. Kemudian Nabi kata, "Innahu kharijun qallatan bainash-Sham wal-Iraq." Dia akan keluar daripada satu lorong, satu jalan, satu tempat di antara Syam dan Iraq. Yang ini antara Syria dan Iraq. Sebahagian kata di Isfahan Hmm, Dajjal akan keluar Maksudnya dia tak keluar Mana di Malaysia lah Haa Setelah so, ikut Kalau ada geng-geng -gen arkam duduk, duduk kira Duduk, duduk kira Untuk mana Nak pergi keluar Untuk ke Malaysia pula Haa Tidak Dajjal Nabi kata Dia keluar Antara Syam Dan Iraq Antara Iraq Dia merosakkan Kanan dan kiri Maksudnya Kau mana Jalan yang dia lalu Dia rosakkan Dia musnah fahami kehebatan dajjal. Ah? Ha? Nabi kata, "Ya ibadallah, fazbutu." Wahai hamba-hamba Allah, tetapkan, tetapkan kamu, tetap kuat takut dengan dajjal ni. Dajjal dalam hadis ni dajjal. Satu orang lelaki panggil dajjal. Pasal bila mari zam sebahagian orang cuba dah jami senaknya mereka dia hanya nampak dunia saja akhirat ini semua tak masuk akal dengan hadis-hadis yang banyak tentang dajal yang mensifatkan dia memang seorang lelaki bukan kut kata metafor satu benda yang nabi cakap secara bahasa kiasan tak tak tak memang nabi cakap sesuatu dajal satu orang dan ini ulama-ulama salah Menyebut bahawasanya sebab itu Kalau kita tengok ada orang ada kelebihan Boleh buat satu benda Walaupun berserban besar nampak jubah hebat Dia bukan tanda dia benar Karena dajjal boleh buat hebat lagi Kita akan tengok nanti Sebab tu akhata di kalangan uh, Al-Qushairi dan diulang-ulang oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa' fala taghtad hatta illam yakun muwafaqan muwafaqan bil kitab wa sunnah." Jadi kamu tengok satu orang lelaki terbang di udara pun, kau sudah heran selagi dia tidak menepati kitab mensunnah. Kok mai satu orang mai lepas kita pi minum air dia tiba-tiba sihat wih dia kata dia ni mesti betul ajaran dia, belum tentu kadang-kadang Tuhan Mustajab, jawab melambat hmm? ada berapa gereja di Filipina, orang sakit dia jampi, boleh diri bukan tentu ini semua tidak menjadi bukti kebenaran, kebenaran atas dalil kitab dan sunnah kebenaran atas dalil kitab dan sunnah huh? kalau nak kira buat benda pelik, kharatul adah dajal, kharatul adah huh? haa Dajjal buat benar-benar lebih pelan. Qulna ya Rasulullah. Wa malasuhu filam. Wahai Rasulullah. Berapa lama? Dajjal duduk di muka bumi. Hmm. Dajjal duduk. Dajjal duduk. Dajjal duduk. Qala arba'un. Yawman. <coughs> Nabi kata Dajjal duduk. Berapa lama? 40 hari. Tapi. Yawmun. Kesana Satu hari Pandang dia macam setahun Wayaumun kesyohar Satu hari Panjang dia macam Sebulan Wayaumun kejum'ah Satu hari panjang dia macam Seminggu lah Dia kerasa dijum'ah pun seminggu Wasai ru ayamih ke dan hari-hari dahjal yang lain sama macam hari-hari kamu lah. Jadi kalau kita kira, jadi ngomong setahun, Campur sebulan, Campur menjadi tiga puluh satu tahun tiga hari, Campur lagi 30 blok tiga hari lagi setahun bulan. Bekuan dengan jempol tu lah dua bulan lebih, ha? empat bulan itu kata Nabi. Kolnayar Rasulullah, fadzalikal yomul ladi keseh, fihi salatu yamin. Oh, sahabat ni bagus ya. Sahabat tanya wahai Rasulullah, nurhari macam setahun ni, boleh kita semayang macam ya? satu hari panjang dia macam setahun. Tentu-tentu maksudnya Artinya daripada pagi ni Ni daripada pagi bukit 1 pagi Nak pi bukit 12 tengah malam Panjang dia tu setahun Satu tahun Kira nak tunggu Zohok Tak tahu berapa lama Berapa bulan berumai Zohok Artinya matahari Dia akan bergerak setahun dan ini tak pelik lah. Siapa yang baca sains Dia akan tahu bahawasanya Di planet-planet lain Hari dia tak sama Dengan hari di bumi Sebab dia punya putaran dia tu Tak sama Di March apa, apa, Di Maret Tak sama Dengan putaran di bumi Sebab tempoh tu tu Tak pelik dari segi kejadian Tuhan Tak ada yang pelik lah dari segi Scientifically tak pelik Benar-benar Okey, satu hari bagi setahun. Sahabat tanya, pada waktu semayang macam tadi, semayang malam, semayang subuh, beberapa bulanlah, pada semayang, semayang subuh, pada beberapa nak boleh lima waktu. bagi sahabat nabiya. Dia, dia, dia tak tanya apa tu kami nak lari mana masa tu? Tanya pada semayang, tanya pasal salat. Kerana soalan sahabat tanya ni, maka dia dapat menyelesaikan banyak masalah peka. Bolehkan tengok. Nabi kata lah, Nabi kata bukan macam tu. Ha, Nabi kata lah, ukdurulahu, ukdurulahu, kadar ruh. Nabi kata, ukdurulahu, kadar ruh. Kamu hendak ukur kadarnya. Maksud ukur kadarnya, kamu tengok. Ah, ha? macam mana? Biasanya waktu ni. Zohor lah. Kan Kita semayang subuh Antara subuh dengan Zohor berapa jam? Ha? Lebih kurang kata 6-7 jam Kita agak lah kita rasa 6-7 jam Kita semayang subuh. Lepas tu kita rasa pula lagi 4 jam Kita semayang Semayang asap Nabi suruh kita Kita kadar. Sebab dah time tak boleh kira Bila waktu tak boleh kira Waktu dah tak normal Maka kita kena pakai kadar besar dan saya pakai hujah ni juga Semasa saya dalam fatwa kebangsaan Apabila ahli apa, uh, angkasawan tu nak pergi Sebagai yang kata sana tak biasa semayang Dia turun bawah Kalau tu pergi 6 bulan Dia macam mana matahari tak ada Saya kata saya berpendapat hendaklah pakai waktu Vancouver Sebab Vancouver adalah tempat Di mana angkasawan kita naik Bagaimana waktu semayang di situ Kita kada kita pakai hari dejak dia pakai bedejang. Juga hadis ini membantu kepada negeri-negeri yang mana siang memanjang ataupun malam memanjang, terutamanya di kutub utara dan selatan. Dan mana-mana negeri yang tak normal waktu malam dan siang dia, Tak ikut peraturan waktu malam dan siang ke bawah. Dia hendaklah kadarkan waktu dia berdasarkan negeri yang terdekat yang ada matahari sebab tu ulama khilaf bagi negeri-negeri yang terlalu panjang malam dia subuh <coughs> siang dia si uh, siang terlalu panjang malam dia sikit sangat uh, saya berpendapat lagi mana ada uh, manusia mampu dia dia tak ada masa dia umpamanya kalau kita pergi di glass uh, saya di di di di di utik kendap uh, buka kuasa ni abang puan nak bukui, nak buka lah, dekat kan nak buka 9 lah 8 lebih. Lepas bila tu, sekejap kita sembahyah uh, pukul 9 petang sembahyah uh, maghrib insya tak kira mungkin 2 lebih sikit dah masuk subuh. Pi sembahyah tarawih apa makan-makan. Kita kena jalanlah, pi pi masjid Waktu dia terdekat. Tapi kalau ada termetri yang lebih dekat. Tinggal sejam yang waktu 2 jamlah umpamanya. Dia ada pilihan Kalau dia sama ada Dia sabar dengan waktu itu Ataupun dia mengikut waktu yang Dia kadarkan dengan waktu yang terdekat Berdasarkan hadir Berdasarkan hadir Berdasarkan hadir Apabila tak normal Kita kadarkan waktu terdekat Sama juga apabila kita naik ke berterbang Bila kita naik ke berterbang Kita tak mampu nak kadar Kita tanya dia tak tahu Waktu bawah tak tahu Semua tak ada Apa nama Apa? Uh, pilot tak boleh bantu kita. Uh, dia punya anak-anak kapal tak boleh bantu kita dalam dalam dunia ni. Contoh tentara anak kapal. Stewards yang dulu. Tetap dalam dunia ni, anak yang tak sama dengan bapak, anak kapal lah. Bukan tak sama semua. Tak apa ya cerita. Tapi yang kita boleh tanya dia. Kita boleh tanya dia. Dia tak dia tak dia bagi tahu. Dia tak tahu. Kata sekarang untuk bapak, bapak, bapak dia dia tak, dia tak bantu kita. So kita agak time kita kita pakai hadith waktu duru lahu qadarau ha ukduru lahu qadarau ukduru lahu <qadarahu> pakai kadar kita agak-agak jam ni masuklah waktu subuh ha kita tadi dah tidur lebih kurang dah 7 jam tadi kita naik lebih kurang kat pukul 10 eh biasanya 7 jam main subuh subuh ah kita semai kalau lah kata kita miss pun tak apa kita dah ikut kaedah tapi kalau ada orang boleh bantu dia boleh bagitau sekarang masuk subuh tempat yang itu is okay. Kalau tak kita kena kadar. Tak boleh time sampai apa nama 48 jam. Ada tempat kita pergi Canada mungkin kita akan terbang 36 jam. Tiba-tiba kita semayang macam lima waktu je. Ya. Dia tak boleh. Memang pasal Nabi dah kata kena pakai kad kena kadar kan. Maka kita kadar. Ha kita kadar. Hadis ni membantu banyak masalah ha, untuk diselesaikan di dalam fit. Bagi orang yang nak sembahyang, ha, bagi orang nak semayang. Sama juga kalau orang yang terkurung. Ha, orang kita pergi masuk lautan. Tak ada waktu sembahyang tak tahu, tapi kita ada jam. Tak nampak. Matahari pun kelam. Musim hujan. Masuk zuhur tak ada lagi. Kita boleh anai. Ah ha. Tapi biasanya apabila kita dalam keadaan Musafir macam tu, kita boleh jamak dan kasar Tapi kita boleh andaikan Masuk ataupun tak waktu dengan andaikan Kalau macam mana? Kalau kita silap Allah Ta'ala Dia memaafkan. Ha, setengah orang ni dia kira Tuhan ya. Ha, silap, hukum ya? Silap, hukum Benda yang kita buat ikut peraturan Kemudian dia silap, Tuhan tidak hukum ha, Setengah orang dia Aku suka confused benda ni. Dia tak maksudkan talak pada isteri dia Ustaz kata talak, talak dia kata, eh, rambut lawa. Dia kata, muka banyak nak. Rambut mak lo, kintil macam tu lah. Tapi tanya Ustaz, Zihar dia kata. Allah, pilih. Alhamdulillah. Apa? Kuasa ha. dua bulan tu. Zihar ni, saya kata, Zihar ni Arab ni ada. Melayu tak ada. Zihar. Melaika, Melayu tu memang jadi Arab. Aku tak lalu kat hangat macam mana aku tak lalu belakang luar aku. Oh dia oppi duduk lebih teruk pada unta dia kira zihar tapi kalau dia nak kata rupa hak boi putih kulitlah macam kulit anak dia hak sulung orang tak dapat dia tak zihar tak betul ah putih kulit macam kulit ah tak ada tak tak sebut tak akai Islam bodoh macam tu benda fact bukan dia maksudkan zihar sebab tu Muhammad Saleh Syekh Muhammad Saleh al-Zamain tu sebut satu benda. Simple, benda yang la ugama ni benda yang sah dengan yakin. Kaedah syarat. Ha, ayakin la yazul bi syak. Syak la yazul al yakin la yazul bi Yakin tidak akan hilang dengan syak. Kita yakin ada wuduk tak mungkin hilang Hanya dengan Kerana Aku terbuang angin tak, tak tak mungkin hilang Kita yakin Kita puasa Tak mungkin hilang Dengan sekadar orang andai We, Boleh jadi batal Tak tak batal Mau boleh jadi Boleh jadi Tak batal Sehingga ada nas yang yakin Hukum yang yakin Dia batal Hukum yang yakin <coughs> Maka Nabi SAW sebut Hal ni Dan Dan Haa uh, ini adalah penyelesaian kepada Banyak masalah di dalam diri Saya nak sebut ulkaw oh, Tentang masalah Fawatih suratul kak Pembukaan suratul kak Karena pembukaan suratul kak Tambah orang ni dia suka Macam dia ingat dengan baca Macam selesai masalah Quran Kita kena tahu Quran bukan soal baca Quran adalah ayat yang Allah Azza wa Jalla turun sebab tu bila dia buka alif lam min zalikal kitab ra la raib fi hudal lil muttaqin hudal lil itulah kitab yang tidak ada syak padanya menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa quran mesti jadi petunjuk bukan bila baca-baca dajal lari baca-baca dajal lari tak tak tak dengar kena ayat ni dajal cabut lari itu satu penafsiran Tapi penafsiran yang betul Kerana fitnah dajjal ni Dapat diatasi dengan memahami Maksud Allah Azza Wajalla Di dalam suratul kah Antara yang iaitu Allah menyebut Alhamdulillahillazi anzala Ala abdihil kitab Walam yaja'allahu wa'i wajah Segala puji bagi Allah Yang menurunkan kepada hamba-nya kitab, yakni Muhammad Dan tidak menjadikan dia iwajah tak jadikan ia sesasar Tidak menjadikan dia gelong Dia tak betul, dia menyeleweng Allah Ta'ala turunkan kita Kayyiman Dia kayyim, dia lurus Ataupun dia menjaga Apa yang yusaddiq Membenarkan apa yang sebelumnya Yahfadu maqablahu Dia menjaga apa yang sebelumnya Sebab itu Apabila Muhammad Ibn Ishaq dia meriwayatkan uh, dalam dalam dalam dalam hadis bahwasanya apabila orang uh, Quraisy dia dia apa dia dia nak tahu tentang nabi bila nabi datang Quraisy ni tak ada ilmu tentang kenabian ni dia pergi tanya Yahudi tanya Yahudi ni ada sekian Muhammad ni telah dakwah dia jadi nabi betul ke Yahudi ada ilmu tentang ilmu kitab daripada ni tanya rabai-rabai dia tanya rahib rahib Yahudi. <coughs> Lelaki Yahudi kata tanya Muhammad tanya dia ni tentang tiga perkara. Perkara pertama tanya dia tentang fidyatun zahabu fiddahril awal. Sekumpulan pemuda pemuda-pemuda yang pergi yang lari cerita orang dulu. Cerita tentang ashabul ashabul kahf ataupun tepat pun ashabul kafir lah orang Melayu sebut kahfi dia kena sebut belakang. Tapi ashabul kaf, sebenarnya macam kita surah al-Asr, wal-Asr. Kita kena panggil surah wal-Asri. Surah wal-Fajr, kita kena panggil surah wa Fajri. Wal-But -fajr. memang ditulis Fajr, tapi arak dia dia dia dia, dia dia dia dia dia tak baca. Allah bila dia dia wakaf dia tak baca. Bila tu apa nama apa rumah VC USM? Mana orang lah pergi Bahasa Arab ni Baitu, Baitun Jannatun Apa dia tu tulis Apa saya tak ingat Tapi kira Kawan yang habak tu Memang Leceh lah <tuk> Tak betul Bahasa Sebab tu anak-anak kita kadang dia, dia nak Pen Pen Kita ajak Kalamun Jadi dia Kalamun Kalamun, kalamun kan Jadi Kalam Sebenarnya kalam lah Hatu tu tanwin tu dia dari segi bahasa lah Kalau ada alif lam dia jadi al-qalamun ya? kan? Sebab tu kita ada orang nama syamsun. Shamsul, disambung ke? Sebenarnya Shams. Kan? Nama dia Shams. Shamsul tak ada, Shamsul tak ada lah. Shams, matahari. Jadi kita pi sambung. Dan sambung tu tak ada pula. Ha. Boleh. Okay, fa'in nahu kahkanlahum hadis yang ajih, karena ada cerita yang pelik tentang mereka ni. Abu Di an rojulin tawaf, balaghah masyarik arq wa maghribah wa maghribah, tanya tentang satu lelaki yang tawaf, tawaf ni yang traveller yang yang mengembara dengan sekarang tentulah adalah, Iaitu Zul. Zulqarnain Makanak naba'uhu Apa cerita dia? Saluhu anirruh Tanya dia tentang Tentang ruha <coughs> Jadi Dia pun tanya Tiga soalan Kalau dia boleh jawab soalan ni Dia Nabi Kalau dia tak boleh jawab soalan ni Dia berkata Al-Rajul Al-Mutaqawwil Ataupun Rajul Mutakawwil Masa orang yang saja buat cerita. Kalau dia boleh jawab tiga benda ni dia nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rabi bila, bila orang bertanya oleh kerana nabi ni sentiasa berhubung dengan Tuhan. Dan dia pun bukan nak jadi nabi. Allah Taala yang lantik dia jadi nabi. Dia tahu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi dia kata Mai besok akhirukum kahdan bimasa altom ani. Aku bagi tahu kamu besok apa yang kamu tanya nyamp. Lupa tak cakap pula InsyaAllah Allah. Tu Nabi lagi tahu sahaja kata no if no if tak ada if. Confident mesti ya. You come and see me. Six I mean I will be the DNP. Sudah tu, tu dia amat kotor. Why you are so confident? Because of Prime Minister. Pusing bah orang yakin dengan lah. oh tu prime minister punya teruk. <tuh> punya teruk dan memang tak jadi alhamdulillah. Am <tuh> hmm. um, sampai sempat kata tu katalah sepatah insya-Allah. Ni nak, pasal pasal apa yakin? Pasal bergantung dengan prime minister. Nabi bergantung dengan Tuhan. Tapi Allah Taala mau supaya dia sebut InsyaAllah Nabi bukan saja dengan orang Dia sejarah Allah Confirm dah Allah boleh buat semua Oleh kerana Nabi tak buat Nabi tak kata insyaAllah 15 hari wahyu tak turun bagi jawapan Habis heboh kat geng-geng Quraish Muhammad memang pemberah Eh, tanya tak ada lah. Tiga 3 soalan ni Tentang tahu perasaan Nabi macam mana hmm. Singalah Allah عز وجل turun surahul kah jawab persoalan ini <coughs> dan kemudian Allah عز وجل di dalam surah al-Isra' Allah telah sebut tentang yasalunaka 'anil ruh qulir ruh min amr rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan mereka bertanya tentang ruh katakanlah ruh urusan Tuhanku kamu tidak diberi ilmu mengenai ia melainkan sedikit kalau Nabi jawab tentang ruh, dia tak boleh confirm Nabi bukan Nabi. Ruh Yahudi tak dia jawab. Kita lama Nabi tak boleh jawab tentang ruh. Sebab itu membahaskan tentang ruh ini satu keajaiban. Hadi arwah, kita kata hadi arwah, hadi arwah, hadi, hadi, hadi, hadi. ini maksud ni orang yang apa ni bahasa Melayu kata yung yong kita kerah-kerah ila alamin alaslah ha? afrah sebab tu nabi nabi ada anjashah anjashah tu hadi hadi anjashah yang dok menyanyi lagu masa nabi dok jalan malam-malam ha? dengan unta gerombolan nabi bawa unta nabi anjashah anjashah dia menyanyi dalam hadis muslim Hanjah satu hadith Hanjah satu hadith Maksudnya dia menyanyi Supaya untal pergi jalan laju ha? Sebahagian hadis sifatkan tentang ruh hmm? Sehingga Ibn Qayyim Kalau kita tengok Apabila dia sifatkan tentang ruh Sebahagian tu tidak ada hadis Melainkan cerita Cuma Ibn Qayyim kata umpama dah. Tentang boleh tak kita jumpa dengan ruh orang lain Boleh tak kita jumpa dengan ruh orang Ruh ba kita hak dah mati Ibn Qayyim dalam uh, al-Arwah uh, kitab al-Ruh mensabitkan dia dia dia menyatakan boleh alasan dia tidak tiga hadis asalnya dia kata kerana sabit ulama-ulama di kalangan salah menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan imam-imam yang sebelum daripada ini di dalam mimpi mereka maksudnya bila orang tu tidur Roh kita terangkat pada satu tempo, Satu tahap Ketika itu mungkin Mungkin tak kita boleh berjumpa dengan orang yang berada di alam roh Ibn Qayyim terima benar-benar Jadi kontroversi buku Ibn Qayyim yang itu Kerana orang kata macam tak sama dengan buku dia Ibn Taymiyyah Tapi hakikatnya uh, Orang kata dia ditulis buku sebelum jumpa Ibn Taimiyah Tak benar Kerana dalam buku itu menyebut banyak kali nama Ibn Taimiyah. Dalam-dalam buku itu juga Ada pandangan Ibn Qayyim dalam buku tu juga menyebut tentang berjumpa dengan roh Ibn Tabiat. orang yang mati, mungkin macam cuma kita jangan tertipu oleh syaitan. Dan Ibn Qayyim memetik riwayat yang bukan hadis. Orang-orang yang cerita, dia pergi ke perkuburan, kemudian dia doa kat kubur, kemudian orang lain mimpi bahawasanya ha? orang lain mimpi mak dia bagi tahu tolong kirim salam kat budak hak datang tu kerana dia telah doa untuk kubur dan doa itu dapat juga untuk aku dan aku juga dapat rahmat daripada doa dia. Ibn Qayyim nakalkan cerita-cerita yang macam tu. Dan sikit teks, hadis dan roh diri tak banyak kekal dengan apa yang disebut yas'aluka ala ruh kuliyuruh min amril rabbi. Dan had ini ada lagi berapa banyak makna dalam suratul kahf. Pembukaan suratul al yang Nabi SAW jadikan sebagai Sebagai ia adalah merupakan Benting apabila datangnya pecah Kerana maknanya yang syah Allah Ta'ala alam Kita buka pada soal-soal jawab Ada soalan? Ya Tentang Bani Tamim Kita ada satu jenis benda yang orang kenali di Malaysia Kicap Tamim Tapi dia tidak terlibat Dengan Bani Tamim Ada dua Lepas Bani Bani Tayim Bani Tayim Dia bukan Bani Tamim Dulu Syahri Akam Dia kata Abu Bakar daripada Bani Tamim Dia daripada Tayim Tamin Tamin salah satu daripada Bani Quraisy. At-Tamini at Antara orang yang Bani Tamim eh, Ialah Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab tu dia Bani Tamim eh. Dia Tamini eh. uh, Dikatakan Bani Tamim Pemuda Bani Tamim Akan keluar Antara orang yang akan Keluar membawa bendera Bendera Mahdi ha, Bendera Mahdi Hadis-hadis tentang masalah ni tidak begitu kuat. Sebahagiannya disebut uh, Abu Nu'ain sebut di dalam uh, kitab da, uh, Al-Fitan. Uh, dan uh, disebut sebagai oleh, oleh ulama-ulama hadis dalam bab kitab Al-Fitan ki wal Malahib. Fitan wal Malahib. <coughs> Bani Tamim ada hadis-hadis yang tak untuk kuat sebut tentang kemunculan berita ini. Sebahagian detailkan nama dia, kata nama dia Syuaib bin Saleh. Syuaib bin Saleh. Sebahagian sebut dia akan muncul daripada Khurasan. Dan hadis-hadis ini tidak tidak begitu kuat. Hari ini tonton sama. Semua episod ajaran sesat sama. Semua ajaran sesat. Bila guru mati dan guru tu tak boleh penuhi benda hak dia dalam masa hidup. Dan pengikut akan kata burung. Mereka akan create satu lagi kepercayaan. Dia tak mati. Dia hanya menghilangkan diri. Semua sama. Ambillah cerita apa sama. Hatta episod Imam Mahdi pun sama. Semua sama. Dia hanya menghilangkan diri. Dan dalam nak muncul balik tu Mereka akan Mereka akan uh, Buat macam-macam lah Kalau tidak, pengikut akan lari Kerana pengganti guru tu Dia juga akan ambil Benefit daripada pengikut ni Sebab tu arkam Antara benda yang dia bijak Kan? Bukan kata dia betul Bukan bijak Dia terlebih cerdik Antara benda yang dia buat ialah Sebelum dia munculkan Ajaran Arkam itu Maksudnya sebelum Dia kempen ajaran Arkam yang Syari nak bawa Dia dia orang yang pertama Buat kempen Bahaya Syiah Jika kita tengok Syari awal Buat keluar buku Bahaya Syiah Dia Dia was very smart Sebab Akhirnya ajaran Arkam Kebanyakannya sama dengan Syiah Tentang Mahdi Bukanlah kita kata itu uh, Tunjak akidah dalam Ahli Sunnah Tapi majoriti Ahli Sunnah Hampir keseluruhan Ahli Sunnah kata Mahdi ni daripada Al-Hasan bin Ali Dalam riwayat uh, uh, Abu Dawud Nabi kata Inna bni Hazar Sayyid Sayakhruju min sulbihi rajulun Ismuhu kasmi Wasmu abihi kasmi abihi anak aku ini yakni cucu dialah adalah sayyid sebab dalam hadis Bukhari juga nabi sebut innabni hadza sayyidun fa'ala anallahu yuslihu bihi fi'atayn 'azimatayn minal muslimin ha? apa nama anak aku ni sayyid ha? Allah taala baiki antaranya baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin dua puak yang berbalah di kalangan kaum muslimin Syed sebab tu orang panggil Syed Syed kan Syed Syed ni ma Macam menunjukkan keturunan Asalnya tuan kalau baru pilih Beli barang dia tulis kita Syed juga Syed tu maksudnya incik ya? Tapi Syed hada ha keluarga Nabi ni Asyik daripada hadis ni lah Syed Syed di Penang ni kerana lahir malam Jumaat dari ramai tuan-tuan pun Syed dia tahu Tapi Syed mana Jumaat Cerita-cerita lain Kerana Syedul Ayyam ha, tu orang pilihan yang punya kreatif Dia luaskan makna Syed Kerana hari Jumaat ialah Syedul Ayyam Penghulu hari-hari Maka anak yang lahir juga mendapat Syed Syed yang buat dia tak Syed no. Yang ni Syed Enda benih Hazir Syed Sesuanya anakku ini Syed Syed Nabi kata akan keluar daripada subuhnya Lelaki yang namanya seperti namaku, Nama, nama bapaknya seperti nama Bapak aku So majoriti Adi Sunnah kata Al-Mahdi Al-Muntabah Mahdi yang dinantikan Mahdi tu Daripada Al-Hasan -Al bin Ali Syi'ah tak berbaik suka ke Al-Hasan Sebab Al-Hasan telah terlibat Menyerahkan kuasa kepada Mu'awiyah pada Amul Jama'ah. Tahun Perpaduan. Syiah sangat frustrated. Dia very frustrated dengan apa yang Al-Hassan buat. Sebab tu dia terpaksa ambil Hassan ni juga dengan Imam 12. Tapi dia tak suka benda Hassan buat. Maka dia angkat Al-Husin. Jadi keturunan daripada Husin dikatakan lahirnya mah? Mahdi. Al-Qam kata Mahdi daripada Al-Husin Pasal Abdullah Suhaimi tu Dia campur-campur-campur-campur Dia pergi ke Husin Dia tak pergi ke Hassan Sunni kata dia lahir Arkham kata dia muncul Sama dengan Dengan Syiah. Dan banyak lagi lah Sebab tu even dari segi movement Sama Sebelum muncul Mahdi akan ada orang yang akan Tolong Jadi wakil Mahdi Dalam istilah syiah Yang mutakhir Dia gunakan istilah Naibul Imam Sebelum Khomeini memperkenalkan Wilayah tulfaqih Dia memperkenalkan Wilayah tulfaqih tu kuasa faqih Khomeini punya kebijaksanaan Dia buat negara, dia tengok orang tak mau taat Dia kata kena taat pada dia Sebab dia wakil faqih dia panggil the absolute authority of faqih. Dia panggil dia panggil wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni tu Khomeini punya mazhab. Ramai ulama asyiah tak setuju. Di dalam bidaah ahli bin asri ah tak setuju. Ha kan? Bidaah Khomeini tidak disetujui oleh ahli, -ahli bidaah yang lain. Kan? Kalau di bidang hadas asyiah dah. Okey. Khomeini Mereka kata kat naqibul imam maksud orang yang boleh mewakili imam. Sebelum Mahdi keluar Dia ni akan bercakap bagi pihak Mahdi Sunni tak ada benda ni dalam suni. Mahdi keluar Kita dulu tengok Arkham buat Syari wakil Mahdi Jadi Arkham Ambil semua pemikiran syiah Cuma Hata cara Khomeini Khomeini kena buang negeri ke Perancis Balik Ambil negara Syahri pun buat benda yang sama. Dia kena duduk luar negara. Lepas tu dengan bike apa, apa semua dia balik nanti. Dia akan ambil negara. Dan dia gagal. So, ini Jadi, so tak ada pemuda bani Tamin dalam Syahri tak ada pemuda bani Tamin. Tapi, kicap Tamin memang Melayu. Setakat saya tahu. Apa hukum muslimat ikut jenazah ke tanah kuburan? Khilaf dua pandangan. Satu pandangan di kalangan ulama ada yang mengharamkannya. Tetapi Wallahu Taala alam. Uh, saya berpendapat sama dengan kau kata memakruhkannya. Haram jika sekiranya dia boleh menyebabkan berlakunya niyah, berlakunya ratapan. Kalau dia boleh kontrol dia tak termasuk. Hadis ummu aqiyah dalam masalah ni dia kata nabi larang walam yahzam alaina tapi dia tak habis-habisan la benda ya, ni. Kan, perempuan. Nabi larang orang lelaki juga dulu masa awal kuntuna haytu nahitukum an ziyaratul kubur. Fazuruhal aat nabi kata kan. Aku dulu larang kamu ziarah kubur dan kamu boleh ziarah deskah. Kemudian sebab kata ulama-ulama Hadis kerana uh, Disebabkan kerana Nabi tak mau Berlakunya amalan jahiliyah Tapi apabila Amalan jahiliyah telah dikikir Sahabat telah faham Islam Maka mereka boleh Ziarah kubuk Tapi kalau orang yang menang, kalau pergi kubuk Suka nak buat korapat, nah dia harap B. Dia kena pakai hadiah awal tu Hmm, kalau pikuk boh dia mula nak Fikir korakat. Kadang-kadang senang orang dia dia, dia belago lebih tak ada apa pun. Saya tengok siapa dia di pineng ni. Kalah ada orang kaki gebang besar tu dalam kampung kerana ada gebang besar dia pada apa cerita? Wih kalah Presiden Obama orang jenazah. Dia pergi tapi ambil tanah. Poi-poi tanah Baca apa atau di tanah Bubuh kat telinga dia Tauan lah, ada budak-budak muda ni tak tahu pun ambil lah Rontoran ni kata pergi bubuh kat telinga Maksudnya pasal siapa nak pergi bubuh kat telinga Dia tak ada cara-cara pun bagaimana dia boleh jawab Cuk dia Dia <laughs> tunjuk pandai Setengah orang macam tu <tunjuk> Bukan dah dia tengok orang lain semua ni Bagaimana status penerima sobotkan Daripada calon yang bertanding Ui, Apa ni? Sama di PRU 13 Sama ada aku janji Ataupun tanpa sebarang perjanjian Bagaimana Janji tu laal kan? Hmm? Mereka yang menerima sokokkan Tapi tak menerima tuan, tuan oleh Kita tak tahu Kalau duit ni Duit dia Pertama kita tak boleh terima Sokokkan ni daripada awal Kesian ya, Saya tak tahu lah Sejauh mana benak pati pati mana pun Tadi saya fikir ada orang Bagi kat Excel Satu Satu Kadang-kadang Sehingga orang tipu ya. Kita nak tuduh pati mana-mana pun Susah je lah Tapi Orang bagi satu bil kosong Dia tulis Bonus Bonus apa tu laki bonus ke apa RM50 suruh buka nombor IC bagi pak cik kalau ni esok lepas mengundi kalau menang bagi balik kita bagi RM50 benda yang tak ada coq apa retas kosong itu kan. orang buku-buku PC dari segi dari segi dunia apa kita kadang-kadang naif benda hak orang boleh tipu macam kadang-kadang orang main dulu orang mai orang kadang-kadang cari -kadang kat rumah kita dia suruh kita goreng sebenar. Kita goreng-goreng, dia kata kena beli. Ha, Gores. kita goreng kalau kena. Dapat kita kena goreng-goreng dapat satu benda, kita tak buat mau tapi kena beli. Kalau kita tak beli, hang nak buat apa? Bukan ada perjanjian. Kita goreng tapi kita tak tahu nombor. Goreng-goreng, goreng satu. Apa tu dia kata, cik dah goreng, cik kena beli. Ha, nak beli je lah. Ha, masuk rumah aku, orang goreng, paksa aku beli pulak. Kita tak ada. Hatta kita tak tahu hak. Saya kata bukanlah kita nak challenge. Hatta tok kadi yang kita suruh kita lafaz ta'liq. Ta Lepas dah angkat nikah. Lepas nikah, sah. Lepas dia suruh kita baca ta'liq. Ta kita tak mau. Dia dah tak boleh, tak baca. Kita tok jangan takut. Saya bagi hak 80 ringgit ni. Hak mana kena bayar kena tok kadi ni, siapa bayar. Udah lebih, buat tak berapa. Satu Kita Okey, tak apa lah. Satu ringgit ni saya bagi. Dia kena Dia kena baca tok qadi trebe Johor. Untuk bini tok qadi jelah. Dia kalau dia saya bukan hasil tuan. Kalau kita tak baca, tak ada implikasi undang-undang. Tok qadi kata dia tak mau, pan saya tak mau saya. Kita datang kat nikah tadi, saksi semua ada. Kita tak tahu, Nenang orang Betul saya kata orang boleh reging orang kahwin dan. Duduk orang mama sah tak sah? Oh, tak sah, ulang-ulang apa kuasa ha? kata ulang orang dah akad dah depan bang sah ha? lepas tu kata ulang ha? Tepati pun ikut ha, ulang-ulang tadi apa orang akad nikah kalau dia kata I do sah kan adakah tajaan untuk balik mengundi boleh dikira sorokkan Balik eh, mengundi, pangkau mana dia boleh tak Mana ada orang habak pangkau dia Malaikan, kalau ada orang habak Saya sejak dahulu mengundi peti sekian Dan akan terus mengundi, pelek sangat dari tu <tuk> <tuk> Orang habak mula tu Bulan rejab Orang boleh berpuasas Termasuk digalakkan puasa Dalam umum bulan-bulan haram Tapi puasa khas Rejab ini Tidak ada hadis yang membuat Salatul raghaib Yang dikatakan salat awal Pertama Jumaat Rejab Adalah salat batil ha? Yang ditentang oleh Semua imam-imam sebelum ni Hatta dalam mazhab apa? Dalam mazhab syafi'i Al-imamul Imam tentang ni Yang direka Hah? Di reka di Palestin, Palestine Kondonya. Malangnya semayang ni dis, memang disebut dalam Ihya'un yu middin Al-Imamun Nawawi tolak semayang ni Dan menganggap ini ialah semayang yang dusta Kepada Nabi SAW Semayang ni orang Melayu tak berapa buat Tapi bila sekarang ni main dengan TV Ustaz nak pakai serban apa -apa tu, apa -apa. Ustaz, Main benda-benda ni semua Kemudian Mula banyak benda-benda ni orang nak cakap Dan bila main Jumaat yang ke, ke apa Kempat tu, ada lah orang Duduk buat semalam rauh raib Kerana ada hadis Hadis ni palsu Dengan sepakat Halil hadis Apa salahnya Ia baik Taklah. Dia hadis palsu <laughs> You balik ilum So atau tidak Kalau kita niat Puasa ganti masa subuh Kurang sedikit tentang puasa ganti Ini ada khilaf Di kalangan para ulama Disebabkan asal puasa sunat Tidak ada masalah Kerana Nabi SAW Bila tanya Asyad dah makan, Asyad tak ada Nabi kata ini saim, aku puasa Tapi adakah benda yang sama Kena dalam puasa Ramadhan Nabi suruh orang untuk berniat puasa Berazam puasa sejak malamnya dan apakah ini terpakai kepada puasa ganti yang sama? Saya bersetuju dengan pandangan para ulama. Oleh kalau puasa ni Ialah puasa ganti dia duduk pada makam puasa suku wajib nak lah. maka dia hendaklah disamakan dengan peraturan pada puasa asal iaitu puasa, puasa Ramadan. Maka dengan itu tentang ganti tidaklah niat pernah melakukan menggantikan puasa. Kenaan. Tidak seperti puasa sunat. Ada soalan dia. Satu ialah Ya. Gempa bumi di Madinah akan berlaku apa? Vulkano, bukan? Vulkano Yang api keluar daripada bumi. Itu adalah hadis. Dan api itu akan dilihat cahayanya sehingga ke un tengkok unta di basrah hmm? Tengkok unta di basrah bila berlaku hal itu sahabat semua al Imam ibnu Kasyir sebut panjang empat minit ha, di dalam al Bidayah wa Nihayah cerita tentang peristiwa memang telah berlaku, telah berlaku bergegar Madinah semua orang berkumpul di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam api yang keluar tu sehingga dapat dilihat cahayanya zaman dulu sehingga di -untur, di Madinah di Boshabah dan kita tengok sekarang ni ada lagi banyak tempat yang keluar api dan berlaku hal tu ada soalan tidak sahih hadis tu Karena banyak sebenarnya saya ingat hadis tu dimulakan oleh syarikat ni SMSnya. Eh? Memang ada riwayat cerita supaya kabarkan tentang kelegaan raja, tetapi tidak sabit. Al Imam Ibn Hajar al Asqalani menulis khas tentang kebatilan banyak hadis-hadis tentang padilah raja. Nah dia tidak raja. Tidak ada. Anda? Okay. Noven okay? Abdul Latif Talib Abdul Latif Talib Pertama Buku-buku dia Hendaklah dielakkan membaca Bagi orang yang tidak dapat Membezakan lewayat Kerana buku-buku dia penuh Dengan maklumat yang disalahkan walaupun mungkin ada asal maklumat tu tapi direka sendiri dari segi ayat dari segi cerita jalan cerita Karena dia andaikan dia dia dia imaginasikan dia imagine benda ni mungkin macam ni semua cerita-cerita dia daripada cerita-cerita imam-imam cerita para sahabat atau sirah nabi maka hendaklah dielak daripada dan tak boleh disebarkan buku Abdul Radib talib ni saya telah terima kasih kepada Ustaz Has Kerana dia memberi peringatan awal. Saya pun tak nak baca buku dia. Kemudian apabila saya tengok. Memang macam tu. Dan masa Ustaz Has keluar tu. Ramai orang macam komplain sikit. Tapi Alhamdulillah. Lepas kita keluar kan. Pihak PTS telah tarik buku-buku dia daripada pasaran. Supaya dia betul kan. Tapi masih ada ramai. Sebab tu orang kadang-kadang duk buat jalan cerita. Melebihi, melebihi hakikat. Nabi ni. Tak boleh reka apa yang dia kata. Perkataan dia ada implikasi wahyu. Kan? pasal divine ulama-ulama ada bab dalam hadis dia panggil uh, ar bil makna ar bil makna riwayat dengan makna maksudnya ada hadis kadang-kadang kita tengok hadis tu dia riwayat secara makna itu pun mereka mensyaratkan orang yang nak riwayat secara makna kerana bimbang nanti lari daripada maksud asal antaranya dia itqan di dalam bahasa Arab kerana dia mesti pakar dalam bahasa Arab takut dia salah untuk meriwayatkan nabi kata lain dia faham lain pun dalam begitu telah berlaku beberapa riwayat yang dikritik. Dikritik. Sebab itu ada dalam ilmu hadith dia panggil infirat. But infirat itu ruah. Ada ruah yang kalau dia riwayat bersendirian. Riwayat dia tak diterima. Walaupun dia itu sendiri tidak ditomoh dusta. Tetapi kerana masalah tentang ingatan. Seperti rawi-rawi yang disebut. Soduk lahu awham. Rawi-rawi yang benar. Soduk ni macam. Boleh dikatakan benar tapi baginya auham, baginya kadang-kadang dikeliru. Dia bersendirian tidak boleh meriwayatkan jika orang lain tidak menyokong riwayatnya umpama. Karena nak elakkan salah maknanya. maksud. Macam mana satu orang mari buat reka semua perkataan dia. Ni? Ha, macam mana? Ha? Ini adalah benda buku letik-talik naklah buku yang yang tak wajar untuk untuk dijadikan bahan ilmiah untuk dibaca kita kan dia kena stop daripada buat benda ni dia kena stop buat benda ni saya tak kenal dia Allah wala saya tak tahu orang kata saya tengok ustaz se dia sebut ayam dah pun mungkin dia benar orang tua saya tak kena tapi orang yang bernama berkenaan ini bukan soal peribadi tak ada tak kena ini soal fakta uh, tak boleh buat kerja ni semua wallah uh. taala alim Terima kasih banyak tuan insya-Allah pendahan tentang Allah taala rahmatih dan kesejahteraan. Uh, dan Tuan telah bantu satu perkara uh, dalam siapa pelajar-pelajar agnostisismo. -pelajar, kita tak boleh membiarkan masalah presizism. Sesisme. Kita dakwah kita boleh kritik tapi kita jangan timbulkan isu kau mana. Yang akhirnya boleh mengundang kepada masalah negara keseluruhan Dan saya tak nampak Saya rasa negara dah habis dah Pilihan raya Boleh lah siapa yang tak setuju boleh bantah Tapi jangan buat apa-apa yang boleh menyebabkan Kusuhan yang boleh memberikan lebih buruk lagi Bantah tak setuju bagi petisyen Semua, Kita pun tahu ada benda yang not really fair actually Jadi benda yang unfair Dalam dalam dalam. Tetapi Haa uh, saya bibah jangan merusuh. Karena merusuh tidak dibenarkan dalam syarak. Boleh membantah. Merusuh tak dibenarkan dalam syarak. Wassallallahu alannabiyina ala ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil Ada sedikit uh, program talks, ulama ada. Brother Kamaluddin Abdullah dia akan bagi sedikit penerangan dengan, mengenai program dakwah ya. Itu betul, itu banyak sekali. Jadi untuk lima program ska, ini nak ceritakan apa dia programnya, betul banyak sekali sama ada nak melancarkan atau pun program kawahnya. Cuma hmm. 5 minit kita tidak dapat buat, cukup tidak. Okay, silakan baca sorri untuk dan ini ini.